O jammend mensen, klerzaai, karivu, fatarif, hij ya habari, ya mchana walle, onatuan, zinamota, seriwake, kun er potje, babun, fonzi, wengio, mbueni, mbawa, na, na mba, subiri, kwintische, ovp, mo vekovidi, kumi, natissa, kun ykitoor, idio, isangeni, rolipotembelle, akama, bonake, amchani, buizam, diniha, pa, bujumbura, fonzi, haowali, ukwa, kisubiri, zo si ome, mbakura, wa ili, wasichile, ovp, somo. Hakuna hoje ima sababu ya uhaba wa sukari kwenye duka tofauti Ni wakati ambapo kiwanda kinacho zalisha bitha hiyo sosumo Kina sema wame zalisha sukari ya kutosha ni wakati Kiwanda hicho kimesha atoa Hadi jumani hii zaidi ya, ton, ya tani miatano na msini Na katika mashindano ya klabu bingwa barani ula ya jumani hii Inapigwa michezo ya marudiano robo finali ambapo nyumbani PSG pale ufaransa inawakaribisha Bayern Mielchen, Munich ya kule ujerumani huko Chelsea ya uingereza ikiikaribisha FC Porto ya oreno kuna haya bila shaka na mingine jiunge nami hadi tamati na to see isanganiro no. habari kamili Gavana wamko mkua ngozi Doa jumata twee kampeni ya kuamasisha ya kuhamisha kumrathi ofisi yake katika tarafa ilikukidhi kero ku wasi uweza kusafiri hadima kaumaku ya Kama ulimavuze na kadhalika watu wa msini miongoni mwa hondiyo mipakilewa na gavana akishirikiana na mshuri waki usika na masuala shiria ijumane hii katika tarafa ya, ya murenza ah, ahadis imetolewa kwa kolea mbao hawa kujaliwa kupakilewa na kiongozi huo ili mamlaka usika za kimkoa Zi Zii tatuwekiru hizo kampini hiyo mpokilewa vema na la hiyo mkua huo Habari hii ya muandishi wetu wa Polinieri Muzagara inasomwa na Rumwald ni ya vifutse Governor wa mkua ongozi anareza kuwa kuna shuhudiwa idadi kubwa ya watu katika tarafa zote tisa za mkua huo Wanao itaji kumifikishia mararamiko bila mafanikio kutokana na sababu tofauti Hapa, kuna tajua ulemavu, uzee, ukosefu wanaudin na masurufu kwa wakazi wambali na makao makuwa mkua. Kufuatia hayo, Governor Epipode Baranyikwa hameamua kufika kwenye makao makuu ya tarafa kwa madhumoni ya kulahisishia raia hao. atazitembelea tarafa zote kwa kile alicho kitaja kuhamisha ofisi yake katika tarafa. Kampeni hiyo ya kupokea mararamiko... Hameyanzia jumatatu hii tarafani nyamurenza, enza ambapo inarezo kwamba laia zaidi ya hamsini wamepokewa. Gava na baranyi kwa anafamisha kuwa asrimia 95 ya matatizo yao ni mizozo ya arithi. Baadhi ya maswara ya huku wengine wakipewa miadi ya kufika ofisini kwake akiwa ahidi kuwasindikiza kwa viongozu wa idara tofauti. Wanao tajokua kipingamizi kwa utatuzi wa masuara yao Raia wa mkua wangozi wanasema kukaribisha vema zoezi hilo Na kuthibitisha kuwa nimara ya kwanza shuri kama hizo kufanyika mkua wani humo Zoezi hilo la kupokea maramiko talafani nyamule enza Rimeanza satano wa subuhi na kuhitimisha saamogia usiku Shukraniro malde ni yavi vuze. Aida mmoja wa viongozi wa cha Scout Burundi yupo chenyo lenzi mkoa ni Rumonge tangu Jumapili bwana Ndaiza Mbasaebe anatumishwa kuendesha mkutano kinyume cha sheria na wanachama wakati ambao alikuwa amekatiliwa kuendesha mkutano huo kwa kofia vurugu kama anavyovamisha kamanda wa jeshi na polisi mkoa ni Rumonge. Kamanda huwa nasema uchunguzi umianzishwa. Habari hii ni kwa mwibu wa muandishi wetu wa mikuwa ya bururi na rumonge Jean-Pierre Misako. Isanganiro Unaindelea kuisikiliza tarifa ya habari kama inavyo kujia kupitia radio Isanganiro. Idadi kubwa ya wanafunzi wa maboe ni bari unikana. Wakisubiri kwendeshe wa vipimu dhidi ya janga la COVID-19. Kwenye kituo cha kei chakata ya bu, cha mta wabu, wabuiza mjini hapa buyumbra. Kituo hiki kilipo tembelea jimani hii wanafunzi yao. Wanafamisha kuwa waruhusi hii kuingia kwenye mabueni. Wanafunzi yao wanaomba vipimu hivyo viendeshe wa kwenye shule. Mozetu omerendwayo ametembelea kituo hicho na hapa report yake. Kituoni bona bonakei Kuna kofanyua vipimo vya COVID-19 tulikopita Watu wamegipanga kwenye foreni Baadi nyuma ya uwa na wengine ndani yake Wanafunzi walioko kwenye mstari inge ya uwa Wanaeleza kutoka kwenye shule mbalimbali mbali Zenye mabweni Kama vile skepez ya nyakabiga Shule la sekondari la maranata Huko mtaanikivoga Na shule la upili la mariko mtakatifu Marufu lisese Kelangagara, badi ya wanafunzi Tunaozungumza, wanaeleza Kukosa haki ya kuingia uani Shuleni wanakosomea, lakini Pia katika mabweni Kisa hawana hati ya kipimo Cha COVID-19, wanawataka Wahusika kupenda Kufika shuleni wanakosomea ili kufanikisha vipimo hivyo Au kwarahisishia mara Wanapofika kwenye kituo husika Na vipimo ya COVID-19 ili wawe kwa mustari wambele Katika malengo ya kwa ruhusu kuahi kurudi shuleni. bali na wanafunzi wa shule zanyi mabweni, wanafunzi wanaosomea kwenye shule. Zisizo na mabweni pia, wali kwenye foreni. Mfano ukiwa wa wanafunzi wanaosomea kwenye shule la ufundi, la maranja, wali okuwepo. Shukran na wewe omere nduwayo. Tani karibu miatano, kamsini na nne za sukari, ndi tayari zimetolewa, khali wanehi muwezi huu wa nne, Wakati mbapo mwezi wa tatu kulitolewa tani zaidi elfu moja. Buwana Jean-Pierre Nzova Ndora fisa habari kwenye kiwanda cha uzalishaji wa sukari. Sosumo, nchini hapa, anasema kushangazwa na kusikia. Wanao pandisha bei, ima wanausema kuwa bidha hiyo ime kusekana. Wakati mbapo Sosumo, inawapa bidha hiyo wafu biashara. Anaomba vyungozi sirikalini kusaidia ili ilishuhudia kukagua uzuaji wa sukari naavio indechoa tumskilize akitafsiriwa na mzee wetu Ismail Kuizera Tumekwisha unabandhi wa fanya biashara aswa wale, wale rejeje wanauto wa sukari wa kilogramu moja Ambao tayaru wamekwisha pandisha bei kutoka kwa bei ya elfu mbili na miatano Hadi kuenda kwenye bei ya elfu na miasita au na miasabi Kinacho tushangaza ni kutaka kujua mambo hayo ya natuka waki. Maana hapa kwenye sosumo sukari tunaipana kama ipasavi Tunapuanza mavuno ya sukari mwezi wa sitadi wa kuminambili huwa tunavuna sukari kisha tunahigawa kwa hiyo mwezi misita ila kwa na fuko lazina huwa wanatazama pia sukari itakayobaki na itakayo tumika hata nyuma ya mwezi misita kabla ya kurudi kwenye mavuno tena. Na kwa sasa tupo mwezi wa nini kwa upande wetu sisi hakuna maajabu yoyote kwa sukari ambayo tunayoitua maana tumekwisha fanya maiza Kwa hiyo tunashangazwa na kuona idadi ya sukari ambayo tunayoitoa ni ile mwezi wa kwanza hapa kwa Malalamiko mwezi wa pili pia hapa kwa Malalamiko na sukari ilikuwa inatolewa kama ipasavyo na wananchi walikuwa utakishukuru. Hata pia watu wahaba Bujumbura, hawakuongezeka kutoka idadi ili okwepu. Ndichu kinashotushangaza kitu ambacho naweza kuomba ni kwamba viongozi tawala, ndiyo waliyo karibu na raia. Tungeli waomba waje tushirikiani kwa pamoja ili kuwaweka nguvuni wanao tusababishia haya matatizo. Afisa hui wanafamisha hiyo bali ya kuripotiwa katika maineo tofauti mjini hapa bujumbura uhaba wa sukari ya pata mm, e, katika maduka ya pata siku kada. Na wanawake wanawajibika vema kama wanamume katika utawala. Ujienzi wa shule kwa kila kijiji, ujienzi ubarabara na hata. Ujienzi ofisi za tarafa kwa mtindu wa orofa ni baadhi mafanikiwa jistine kumi za dusabi mwanamke mbaya aliongoza tarafa ya Muruta mkoa wa Kayanza kwa kipindi cha miaka 10 kwa sasa nimshauri wa gavana anehusika na masuala ya utawala na fedha wafisa ambao ni mara ya kwanza kuongozwa na mwanamke shamari via ni ngenda kumana na, na ripoti kamili B. Jistine kumeza dusabe ni mwanamuke shupavu mwenye asiri ya tarafa ya muruta mkowani kayanza Mama huyo alipigiwa kura na baraza la madiwani katika wadifa wakatibu tarafa wa muruta kwa mihura miwiri mfurulizo na hapo ni tangu mwaka alfumbiri na kumi gufikia mwaka alfumbiri ishirini Kabla ya kuchukua usukani wakatibu tarafa alikuwa mfanyakazi kazi wagituo cha tarafa kinachujihusi na kutatua migogoro inaojitokeza ndani ya jami alipokuwa mfanyakazi kazi humo aliraniwa vikari na wakazi wa mkua kayanza agishutumiwa kukiuka mila na desturi vya Burundi kisa ni kutokana na jisi alizo agitembeza piki piki aliyopewa kama chombo cha usafiri alipokuwa mfanyakazi kazi humo nyakati hizo kina mama walikuwa wanachukuliwa kama watu husika na kutekere Majukumu ya nyumbani Bila kuhudulia mikutano yoyote Au warsha Alipo fikia katika Wadifa wakatibu tarafa Jistine alichangia vilizio Kwa kuhamasisha kina mama Ili wabadili fikra potovu Bali wawajibike katika Lengo la gufikia hatua Ya maendeleo endelevu Kando na hamasa hizo Bijistine alichangia Kuendeleza tarafa la muruta Kupitia jitiada za kongezea ya miundombinu uhususan ujenzi wa shule katika vitongoji ukarabati wa barabara pamoja na kujenga la ofisi ya tarafa. Mama huyo anatolea wito kina mama wengine kwebukana na muenendo wa unyanyapa bari wazingatie kwamba wanadhamila. Mhm, mm ni tarifa habari hii inakujia kupitia Radio Isanganiro. Baadhi ya mafundi wanaokarabati vifaa elektroniki kama redio, TV, kompyuta na kadhalika mjini Bujumbura wanafahamisha kuwa mabaki ya vifaa hivyo havitupwiki holela bali hurudishiwi wenye vifaa hivi. Walihojana na Radio Isanganiro, tambua aidha athari mbaya Mabaki hayo kwa mazingira na unapendikeza kwanzishwa koviuanda vya kuchakata. Ripoti yake muizi misako. Mafundi hao wa vifaa vifavya kelektroniki wanafamisha kwamba mabaki ya vifaa hivyo huifadhiwa kutokana na tabaka vifaa. Bazi ya mabaki huuzwa na kusafirishwa ugenini. Yale ambayo haya safirishwi hukusanyo fasi moja na kondolewa na mashirika ya na kukusanya uchafu jejeni bujumbura. A Masa liyo, uwa tunayaweka, badaye, tunakamata, tunayani, tuna, tunavigawanya. Kuna vitu vinaitua aluminium, kuna uh, quivres, vitu kama hivyo, juu viku tabaka nyingi nyingi. Tunavitia fasi mbali mbali mbali, kisha tunaviuza, hapa mtani. Kuna watu ambao wanajilekeza huko Nairobi, mduo wanakua, wana tuchukulea naavyo kwa bayi. Wanabeba wawo wanajua mahalo wanabaobeba huku Nairobi Mafundi wengine wanasima kwamba mabaki avifaa hivyo vya kielektroniki ukabidhiwa Ukabithiwa wenye navio ili kuipuka fujo Huyu ni moja kati ya mafundi hao Hizi zinendaga kwa wenye nazo Wenye kuleta mizigo. Hazo tunazenye tunatuwaga kama maplakete Plakete kwa mfano hizo Unauzika itaji resistance kwa onda sateli Mana kuna ituwaga umo unaitumikisia mtu mjine kitu hmm. Hmm. Atu zitupage. Mafundi hao wanakutanisha kuhusu madhara vifa hivyo kwenye mazingira. Ingawa wanasima kwamba madhara sima kubwa. Madhara naona sio mengi. Kwa mana ni vitu vina toka katika juma. kuivre witu mfano. Unakuwa hina madhara mengi. Nakua ni vitu budogo budogo tu kama vile mapiesi. Tu, tu sijunda sema resistance. Tutututututugo tu tututu, tututu, tututu, dogo. Madhara nakuwa sio mengi. Kwa tukana kwanza wafundi hapa bujumbura sio wengi sana. Kwa sabu hakuna kitu anachoma. Tuseme labda kitaharibu udongo, wala kitu cha hapo cha hivi chitenda mpuberi, kitaharibu kwa hivi yetu haviendagi. Manaki ya parigi shindikana ni kwa mwenye nayo, mwenye nayo sasa ndo anayifanya wamuzi. Mafundi hao wa vifavzi ya ki elektroniki wanaitaka serikali pamoja na wajasili ya mali kuekeza katika sekta hiyo. Kwa kuunda kampuni zinazo weza kutengeneza vifavzi ingine kutoka kwenye masalia hayo ya vifavzi ya elektroniki. In naam naa kablaa, ik ga met Leo. Misha Club Wingo Baranu club buiingo baranulaya. Tendele ambapo. Paris Saint Germain. Ja, u Otapoke Bay in Munich. Komt chwanu aweli. Paris Saint Germain. Misha is met tarief kom bapo, Nikwaamba ambapo Chelsea. Ja, palo in Griese. FC Porto. Nikwaamba ambapo. Komt aweli. Chelsea wil Shinda Porto Mawili, Willy. Kwasi fori. Tu kuta Nikuna sakumi. Kwahiri komoda. Thank you.